محترمه او زمون ګر مې 106 موبایل نمبر نو نو ميدې سره سره تباش نو کله کومې دېر شي نو ډېرومې سره تبا کې قران داسي د انسان عقیده مساوي مساوي ساتي و چې کله دې کتاب تکې وانوي سعيدن الخضر رضي الله دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی و اذا اذعت الجنازه چہ کلہ کی خود اسی جنازه تیار کریش واحتملها الناس اوغا خلق پور تک یہ ور رجال یا سڑی پور تک اعلی ناقم تقبل شوتونو جنازه پور تک نوقدره مړ او جنازه د نیک سړی قالت نو دې وای خو خلک یو ریږد ته ایمان بل غيب وقدموني قدموني ما روان دی او سي زر زر می او سي اخلو خوشاله ده دغه وجد ته مړ به ساره نه الله حبيب فرمایلی چې کمره د دوه حالتونو نه خالی یا جنتیه رضا دور عمر شده مهنت کولو او کړه کولو او جړه غاني کولو نودا خویدی د بارو کونی توسुली اشاره کړي چې فلانې لا وې ندراغلي او نن مازیګر مړ وې سبا مازیګر به جنازې او بعد خلک به ادا سي په جنازو کې فخر کوي کوئی فلانې وې زراغه دا وزیران نو سره جوړي داته مرو تصویرونو په جنازو باندې سکار نه کوي نو بیا راغله خو 24 منټو نه سیوام سکه رستو کوي نه بس قبر تیار شو سود اخلاص مسلمانان چی وزدغ کافی ہو. وی کچری رامڈ نیکوی نو قالت دے وی قدیمونی محضر ضروران دیو سای دا الله عنیمتی نو تمیو سای وین کانت غیر سوال حتی او کچری رامڈ نیک نی قالت ندامڈ وی یاوی لہا های تباہی او بربادي دلر اینا تزہبون بیها دا کم پلتا سو دے اوڑی دا حلاکت زید اوڑی یسمعو سوتاها اوری آواز دی مړي کلو شین هر شئی اللہ لینسانو مگر انسانی ناوڑی ولو سمعهو کچری دی آواز واوری دو نسوعقا دی به بی شي نو دا هر مړی چې پوگو پروچوی او دی تکور برزخ مانا گا پردہ لگا با دی احمقانو ناپو ہوئی په عذاب قبر او د قبروب قبرو دیدل خو د هټوله کب قبرسانم دوران برزخ معنا دا مې بیا خو بسې دا وایې چې ما خومره پکه وګورې شو ما خو اواز واه نری دا ته برزخ وایدا تا نه او الله پر دې قادر دی چېږي خو تعال نه اور او الله پر قادر دی پیریان او ملائک در سرخوا کی ته الختار تعال نخکاری او کله چې وګاړي نو ځنک ځنک په دسترګنه لري کی ملائک په در لښکای نو الله په هر څه قادر دی نوئی کچری انسان دعواز واریدو دیب بی خودشی رواه البخاریو رحمه الله وان ابن مسود رضی اللہ عنہ تابداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہونا روایت دی قال دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چی الجننت اقرب الی احادکم جنت نزدی دے جنت اقرب و دے یو دا تاستا من شراک نعلی ہی د د د پیزار دا تسمینه چې هغه ګورات بعضی تسمه داسې وی چې دغه ټی ګوتې او د بلې په منس کې چې راکیړایو سپلای پرا ور نه باجدا شي چرسو تړلې شي نوې جنت یو سړی دا د د د پیزار د تسمینه زیات نیس دی ور و النار مسل ذلک او رم او مسل دی ورغه دا مرګ یې اثبات نه لګي نو نو بس همر دی او جنت ورته الله ورکه او که کافر رې وباس مرشو نو جهنم مې لري نو د اذوان د تډې نځ دی رواه البخاري او د دې حديث روایت امام بخاري رحم الله کړو باب فضل البكاء من خشيت الله و وشوقا اليه باب د تو بيان د فضیلت او د غواړي کی د جړه خو چې دا جړاوي من خشیت الله تعالى د وجه د يری د الله نه تععاله چې الله للی د الله د يریو سری جاړی شو یل او جو وجه شوق د <تصفح> <تصفح> محبت نله د الله ت سری جاړي یا د الله د يری نه جاړي یا د الله طرفته د شوق او د محبت د وجه نه جاړي قال الله تعالی الله فرمالی دی او دخل خولو بندگانو په خپل کتاب کی تاریخ فرمایل لري وَي و خیر روونه للذقان دا مومنان لذقانې پ خکلو مخنو بانې الله ت په سجد ی بکوونه جاړي او زیاتهوي د نورم دا جززي الله دله نورم آجززي زیاد وقالت تعالى الله فرمایلی په کتاب ازي بشام کې آفا من هاذ الحديث تعجبون آیات دي قران شریف د وژن تاسو تعجب کول او من منی نه وتزحكون او خاندي ولا تبكون او جاడని ته قران پاک مطالعه کوي الله د خپل بندگانو نه د جڑا مطالعه کوي وان ابن مسعود رضی الله عنه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته قال لري فرمایي قال ال نبی صلی الله علیه وسلم و امام ته نبی علیہ السلام فرمایلی اقرا علی القران ما تخلو القران للجز و اورب دا قران اور دل ډیر لوی اجر دی حدیث د وژنا امام قرطبي ذکر کړی و دی کی د علماو اختلاف دی چې د قران ویل ډېر ثواب دی او کډاورې ډېر ثواب دی نو جمهور علما پدې دي چې وایو ان کې ثواب ډېر دی د اوریدونکو په مقابله کې خو یو یو کول دا یو جماعت د دا علماو دام دي د دی حدیث دواړه چې نه دا اوریدو ثواب د ویلونو زیات دی وی په ګوره د الله حبيب اوریدل قران پاک اودا ډېر په عزت احترام سره اوریدل پکار زکایو یو, یو خبره زمنږ استاد سو د خالق او د مالک حکم له زمونږ د سکون د اطمینان ذریعہ دا او د الله قوانین دي وی اولله په معنا قران قلت صحابي فرمایي د مسعود رضی الله عنه فرماله یا رسول الله یاد الله رسول اقرا عليك وعليك انزل انزل ز قرآن پتاصول العلماء پتاسو خنازل کړي شي یعنی <خونخو> خنق او شان خدا ته تاسو ولید قال الله حبیب ورته انی احب ذ محبت ساتم ان اسمعه من غیري چې واورم دی قران لرا من غیري زان نه علاوه بل څه الله اجازه محبت د هر چا پیدا کیږي قران او او قومت قران واوریدو د احتیاج په نیت نو بیا د هدايت کتاب ده فقرات علیہ سوره النساء نو ایماؤلوستا پنبی ریح السلام النسا سورة النساء سورة نساء میں شورو کا اولا اللہ حبیب راتا غوگی فیو حتی تاجیتو الہا ذہی العایت تردیچ زرالم دی آیات مبارکتا سورة نساء کی فکیف ہے اذا جئنا اللہ ویسرنگ حال وی حبیبہ اذا جئنا کل جبرا ولمنگ من کل امت دہر امتن بشہید گوا پیغمبر برآشيو پخ خل امت يانو گواهي ووكي وجئنا بك اوراب ولتالر على ها اولاي شهيدا پدي خل امت يانو باندې گوا واجديات ضرور سمقال حسبك الا ان الله حبيب فرمائل بس اسا کافي نور موایا نفل تفت اليه ما شوقت النبي عليه السلام تا فذا عينا دستور وګ مبارکونه اخته روانه الله قرآن ورک للي او کاوري خاص کر سړې ځان تناسينو ډېر د دی تلاوت سره جڑا کوي دا د الله حبيب د قرآن د وجې نه جړل او د دی وجې نه جړل چې څومره صالح وي چې جماعت امت سره سوره محبت او منرا او د الله حکم وي نه زب په امت گواهی کو یا اللہ دایمن له واو دای نوو مرلی او دای تکلیف را رسول له دای پریشان کړو فاذا عینا تزرفان د اناد حبیب صلی الله علیه وسلم دستور مبارکونه اخ کی روانه متفق علیه وانا نسن رضی الله عنه دا انس رضی الله عنه له روایت کاله فرمای خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه خطبوه لی ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطبوه وی. وی ما سمعتو مثلها قط چه ما نو او ریدلی فمثل لذی چرب فقال فرمایلیو لو تعلمون ما آلمو وی اے خلقو کتاسو پوی دی پاغا چیز پی پوی گو چه ما لس اخکاری ماس دلی کدا تاسو لی دی لزوہکتم قلیلن نوھا مخاتا صبحاندا کڑے وی لگا ولا بکی تم کثیرت اور بیر بتا سوجړی دی نو ویکل خدا الله حبیب داو فرمای قال انس رضی الله و فی غت نو پټ کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوه پټ کړیو اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اوجوها هم خپل مخون پسادرون و کپڑو کی دا سی مخون پٹکے وَلَهُمْ خَنِينُونَ آو دَيْدَ پَارَ جَرَاوَا پَجَرَا شُلْ صَحَابَ اِكْرَا او دیر سختِ و جَرَا متفقن علیه وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْخَوْفِ دا حدیث دا دی بیان وی تیرشوه دے پا باب الْخَوْفِ وَا نَبِي حُرَيْرَةَ الله الل دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي لا یل جن نار ابدن نکیی اور ترجلن غسړے باکام من خشیت الله چا جړلی دي د الله دیری نه اې د الله دیری نه جاړي پخپل گناهونو جاړي پخپل اعمالو جاړي دا الله ذ خوف د وژن جاړي نو دې عورت ور دن نشي حتا يعود الله برو في الدرع تر دې چې واپس شې شود بیا دوباره پاغه غلام ده لکه سرانګي پاغه تيونو کې بیا د غا میخ واپس کېدې نشي نو کوم سره چې الله دې لري نجاری دې د جهنم ورته دې شوګور ګورې دی په لور ګورې چې یو سره دې مقام ترور زیاده الله دې لري نجاری نو سوال دا کی چې ژوندۍ دي سمجهني کیو پرنہ اللہ دے هرے رضا بل پلی مخالفت کے ولا يجتمع غبار او نجمکی کی گرد و غبار دڑی فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ نو مراد دے دے کی جہاد دے او جہاد مصلح لے نجمکی کی غبار فی سبیل اللہ اغا دڑی د اللہ دلاری دے دشمنانو دے دین سره قتال کے او پلا ر روانه و غدڑی په بدن رالی نو دا ودخانو جهنم آو لگے ده جهنم پر یو بدن نجمکی یا بدغ دوڑی یا بلگے ده جهنم نو جدغ دوڑی پر آجمشوی نو لگے ده جهنم نجمکی رواہ ترمیزیو زدی حدیث رواعت امام ترمیزی رحم اللہ کرے وقال حدیث حسن صحیح آو فرمایلی دی چی دا حدیث حسنو صحیح وصل اللہ حضان ان هو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده دوی وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي اباض العلماء وی وی روزانه سړې ځان تس د جن معمولات مقرر کی یو د پکیدا حدیثم روزانه وی چې پدې کې وی یو کسان بدرش د سوري د لان دي چې آیا پدې کې زیم کني رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی سبعۃ وکسان بی یذلہم اللہ د سوری د لان دی بغیر زوی غیر الله فی ذللہ پا غ سوری د خپل عرش کی یوم پکما رزمان لا ذل تشور بنی الا ذللہ مگر درب رب العالمین د عرش sore وہ کس مکسان با دارس د سوری د لاند دیو دین علاوه نور راغلی لکه دا حدیث دمشکا شریف کی تیر شو یو امام عادل یو بادشاہ د عادل مسلمان د خلیفہ د امام عادل چې په خپل مؤمن د قران او سنت مطابق فیصله کوي لکه خلفای راشدین یاداس نور ائمه تیر شی وی امام عادلن یو امام عادل لے چی اغا دا عدل او دا انصاف فیسا لے نو دے با پرد دا قیامت د عرش دا سوری دلان دی وشابن عودوی مغزوان لے نشع فی عبادت الله تعالی نشع فی عبادت الله تعالی چی اغلوی شوی دا اغا پر ورش شوی په عبادت دا اللہ کی اے چاہتا اللہ کھل ماحول جوڑ کی دلا ورکه ده کور کې د دینداري ماحول لے. نو د دین پرانا کېدلئ او ټول زوانی د زه د الله په دین کې تیرشه زوانانو کوم زوانی چې پابسيات او تباكيږي دې وي ويسيار غند اخلاق نو دا غي نه د الله او ساتولو نو چا چې په حالت د زواني کې د الله عبادتو کو نو دیوه د عرش دا سوری دا لانگی او دا زکر وی چې گوره دا زوانه ای وقت دا دین دا زدکر دی د دین د عمل لی بودا سره با عمل سوکی و دین بس زدکی دا دی وجه نا زوانه ای که هر سکی وارا جولون او دره مغسره دی قلبوهو چرا غزلو معلقن تڑلی شوی بی المساجی دی دا جماعتون و سران سره تڑلی چی پا دی کې کی درسو لینشتا دا ما شمانو سبکو لینشتا جماعت صفا کئی دا اغی درنائی انتظام کئی اغی کدار کسم دا سباب انتظام کئی د جماعت سره ازلو تڑلی وارا جولانی او دارنگی غدو سڑی دی تحابا فی اللہ دی یوبل سر محبت دی دا اللہ در ازاد پارا اجتماع علیہی راجمکی گی پدی و تفرقا علیہی او جداکیږي په دې باندې تا الله د پاره محبت ورجلن او په دغه کسانو کسان او کبل اسړې د عتو امراۃن روع بلل او غلره او زنان ذات ومنسبن چې هغه هاوند د لوی نسب دا وجمال او د حسن دا دی بتکارای تروبل فقال دیور ثوی انی اخاف الله زد الله نیریک ورجلن او په د او کسانو کې بلش پغمغه غسلې ده تصدق به صدقاتین خیرات وکو په خیرات سره نفلی ده یا فرضی ده فاخفاه ان دا خیرات په پټي طریقي ورکو حتی لا تعلم شماله تر دې چې پته نه لګی د غسلاسه ماتن فقم یمینه چې صدده خلافه لګی نو غره زان نه خوښه نه پټیږي پختو کې مثل عربو کې مثل دا و افلانې سړې زان نه خبره پټي پختو کې خلک وايي غړې رازدار سړې زان نه خبره پټي نو وې دې گسلاست سیفت نه لګي چې په خلاصه ورکیدا کنه آیا دا زان نه پټي نو چې خوښه زان نه پټه نور خلق لم نو وګره پداس سو دقیقه ریاکاری ني او دې کې ته الله رضاوي اخلاص ورجل اووم کسما غسړې د ذکر الله را یاد کو الله چې زه به ګورم رم ځنکدان وې جماه الله سره بلاقات کیږي جنت ته جهنم ته حالیا یوازې ناز ته زوښتا نه پور کې اجر دکان کې سهارا کې आवाज ناز په اول له کو نففازت عینه دسترګو نه د الله دې يرنه اوس کې روانش دې لو دیو پرذ قیامت دارشی لاهی د سوري بالله متفق علیه تدی حدیث مناقل کو لو د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده د عبد الله ابن شفیع رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وای تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ازراغلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یصلی علی الله حبیب مش کو او قران دوست ولجو فیه او دا غید سینې مبارک د فاره عزیزون داسه आवाज او کازیز المرجن اے لکه کاټوي چې په خټ کې دوراش داسې یو دې زړه درد کول چې پران لستو او دا غ درد د سینې غواز او ریډش د جڑا د وجنا کله سره جاړی او आवाज د خلیل نه روزينا او غ جڑا په دې زړه کې راځي کان لجوفی هی عزیزن کازیزن مرجن دا اللہ دا حبیب دا سینی مبارکی دا جڑا آوازو بشان دا آغا آواز دا خودکی دو دا کٹوی من اللہ یو روایت که دا سین براقلی دید و ایکان لی صدری هی عزیزن کازیزن رحا لکجرن دا گرزی و شور که دا سینی غم و دا درد دا وجنه دا اللہ حبیب جڑائی کو لرواہو ابو داود و ترمیزی و رحمہم اللہ امام ترمیزی دا حدیث دیکھر کڑے د دی فی شمائل دا اللہ دا حبیب پا شمائلو کی بے بیس... سلی اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی ہو ان رضی اللہ عنہو سلور سوا او سلور پنزوستم نمبر حدیث دے لہذا تانس رضی اللہ عنہونا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لے عبیب نکاب رضی اللہ عنہو عبیب نکاب رضی اللہ تعالی عنہو تے فرمائی لیو چھ اِنَّ اللہ عز و جلہ بے بے شکا اللہ چی دیزت و دلوی شان خاون دے امارا نی حکم فرماي لره ان اقرا عليك لم فطابانه لم يكن الذين كفروا يعني سوره بينا قال دي مبارک صحابي ویلا پټول صحابو کلی قاری عمر رضی الله عنه غشل تراوی چې مسلمانانو د پارم کورو کړی او الحمد لله په تمامو بلادن مسلمین کې تروسه پوری باو شلو تراوی هو عمل در آمد ده نپاغي کدا مبارک صحابي مخلکړو دی په قران لستو دا با قران پاک پټولو کلوی لوی قاری نو قالدو فرمایل وسمانی حبيب زمانم در تعالی غستهو قال نام نبي رحم السلام ورثيا والله استا نوم غسته او ویلي دي چی پدبانی لا سور بین اولولا فبکا او بیون نو بی رضی اللہ د اجڑر تڑیر خوشحالی و محبت د جنا چې دزان کم زوری تی وقت لگر چلوی مقام والاو ذکر رب العالمین چی دیو بندن و ملین و دا سور لوی خبر متفقن علیه و فی روایت فاجعال او بیون یبکی حضرت او رضی اللہ عنہو جڑا شروکا ندا دا دی صحابی لوی فضیلت تے تین دام معلومی گی چید قرآن دا خدمت سره دا چاہ دیر مناسبت ہوئی ندا غی دا نور مقابلہ که دیر لوی اجروی شد چونکہ دی صحابی دا قرآن پاک سر دیر لوی نسبت ہو اللہ حبیب وی وعقراہم او بی صحابی کرامو کے طولو که لوی قاری دا قرآن پاک سوکو حضرت او بی ابن کعب رضی اللہ ہو وعنه عوض دغ یہانس رضی اللہ عنہ روایت مختلف چェ قال ابو بکر فرمائلی وابو بکر صدیک رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ماتا بہت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس دا وفات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلی بھی ریسلام وفات شو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ت انتوالک بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہ زچ لارشو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ دایو مبارک بڑیو و زنانو آ. او دا دیلوی شان داو چې اللہ حبیب با دا دی ملاقات ترانو نابو بکر رضی اللہ عنو وی بہترین دوست آغای چیل دوست نفس دا آغا غا تریکی قائم دایم ساتھی ورتوی د شیلار سو نظور واه دې ملاقاتو کو کما کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زورو ها لکنبی السلام بعد دې ملاقات کولو فلما انتهينا الیها وکله چې مونږه اغه تلارونو بکا تاغه جڑا شروع وکا فقال دی دواړو جلیل القدر صحابه کرام ورته فرمایل چې دې ته شیخین رضی الله عنهما وي ویما یوبچی کی څه شه ده چې تا جړی ай لا پتا ولګی دا چې دا د الله د حبیب په فراق جړی اما تعلمین اما تعلمین آیات وایې ګنه انما عند الله تعالی هغه چې د الله سره چې لوی دی خیرن نو هغه ډېر غره دی الله صلی الله علیه وسلم په پارو نبی رحم السلام خود دی دنیا د کافرو ذ دین د تکالیف و نه را حضرت اور رسید نا چې الله سره دی غوړی قالت بیبیو فرمایل انی لا ابکی سچېم بشکا د دیو جنن نه جارم انی لا عالم بشکا د چم خامخو هم انما ان الله خیر چې بشکا اغه چې الله سره دی نو اغه غوړی د فار رسول الله صلی الله علیه و والله کې نبې لکن جړه په دی رادي ان انلیا قد ان قط چې د ووه سلله اے د ووه دا چې مثو لکه یو بچې پرشانانه شي او مشفق والدین ورته پس لا سر را کاېیو ت سلی او مطلب یو تکلیف راغې پریشانی برغ نو د رحمو راهین د طرف نه بجبریرم میلی السلام راغئ او د اغ تکلیف داغ اشکال داغی حل بیرانو او رحمت للعالمین با امت تاغ بیانو نو دا امت نا داغ برکات کچ د دا وحی سلسلہ کچ وشول آسمان نو فہی جدهما علی البقائی دادوان صحابه کرام امده سی جڑا ترا پور تک فجعلا یب کیانی ماحا نو دادوان ورسر شورو شل جڑلیش جکدی دعا او تم دا اندازہ لگی او لگی دا چې اغه برکات لارل چې کوم دا الله دا حبيب صلى الله عليه وسلم سر ناغیم جڑل او شیخین رضی الله عنهما مرسر جڑل رواه مسلم وقد سبق فی باب زیارت اهل الخير واذا حدیث در لمخ دیرشه په ملاقات د اهل خیرو کې دام درته وي ورته نه کان ملاقات د حدیث دې او د دې په صحبت کې چې سم راويږي هغه په بلځ کې نه ميلاوي هدي وجه نه لامی خان مشران علما دي نو د او صحبت او ملاقات تسلن دا ډېر لوی د خیر ذریعہ کم شې چې په صحبت د علما او د اولیاء نیکانو کې ميلاويږي نه په بلځ کې نه ميلاوي وان ابن عمر رضی الله عنهما د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال لري فرمایي لما اشتدّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه کانا چې شخص په نبی له سلام غ درد او بيماري دا وي قيل له في الصلاه ان الله حبيب صلى الله عليه وسلم ته د مبارک ویل وی شو چې حبيب وسه او بيماري نشخدا او د موز د جمع ټیم نه دا الله حبيب دراوته وسه او نو قالوي فرمای المرو ابوبکر فل يصلب الناس وی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو حکم کوئی خلق الی مزور فقلت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نو فرمایلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنها ان ابا بکر رجل رقیق وی ابوبکر صدیق یو سڑے دے ډیر نرم سړو والا ازا قرآ قرآ قرآن قرآن غلبه البکاعو ویکل چغا قرآن فاک لولینو دجڑا غلبه پرش بیاده دیری جڑا دو د قرآن لستینشی نو قبل چالا حکم اکڑشی فقالا مروح فلیسولی تا اللہ حبیبی حکم ورطو کئی خلقو لذیم بسوکی نو قول دا غازیم مبارک شخصیت تی چی واللس د دنبی ریح السلام په حیات مبارکه کې، دا غی دا د پاسا امت تا دا کدیو دا, دا دا دا خلافت یو نخوا یوزل عمر رضی اللہ عنو خلق و مخکر و نبی علیہ السلام سادر و کو د خجر مبارک ویندی مناسبی او قوم لرا چه ابو بکر رضی اللہ عنو موجود بی او برسو کمامتی کئی و فی روایت ویو روایت کے راغدی دا رضی, رضی اللہ عنہانا قالت قلتو ماورتو فرمائل چن نابا بکر بیشک عبو بکر رضی اللہ عنہ ایدہ خام و مخامک حبیب استا پزیچ او دریگی نستاسو پزیچ او دری دل دا سمامولی خبرنگا نه زیر خالیوی او پاغی دی بلسوک او دریگی او گیا دی عبو بکر رضی اللہ عنہ دریگی لم یسمائن ناس من البکار نشون کستاسو پزیچ او دریگی بیا بخلق قرآن دا جڑا دا وجین نوری ذکر اللہ دا حبیب دا زی خالی کے دل او 파ری باندې دایي نفس د دا بل چودري دل دالوي د دا در دا فکر او د فکر خبره نو بيبي ور ته فرمایل چې قران تاسو حکم کوي استاد وصيه او دريږي نا قسم د قران سره وي اوخه به اختيار به اوخې د سترګو نه رواني او چې بي استاد وصيه ولاړوي نو لم يسمع الناس من البكا حافظ خلق القران وا نور لشد وجد جلانا متفق عليه وصلی الله تعالی علی وان ابراهیم ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله عنا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا مبارک صحابي دی ډیر مالدار او باشر مبشرو کې دی هو دی به دعاء من اروش دویت توان وکان نسوا ایمانو دیرو جدارو او دادرو جماعت وقو نو درو جماعت په وق کی خیال راه شرامات الله دغه مال راکړه دغه دولت راکړه فقالوی فرمایل قتل موسی ابن عمر رضی الله عنه وی شهید کړه شوه او قتل کړه شوه موسی ابن عمر الله وهو خير مني وغا زمان ډېر غوړم دا مبارک صحابي او ایدومرمالدارو یو جوړه ساری بد لولا یو ماخا او والذ ورتنکران ساتنی یو توام م ولم خلکی خوبل به پرته او بیا پ یو سادر کی ایمان ورو او باګ یو سادر کی غزوه احد کی شهید شه او داغه نبی رحم سلام د هجرت نوخې مدینه منوره ته لاړو احادیث او قرآنی تل به قران درس وکړو او نبی رحم السلام چې مدینی منوره ته تلو نو د دې د قران درس در سره پورا ماحول جوړ شو او پورا خالقو ایمان پا رو خلقو ایمان راوړ د دې په ذریعے خلکو ایمان راوړ پوهه مو ساب ابن عمر رضی الله عنه شهید شو او خير منیا زمانہ ورو فَلَمْ يُجَدَّ لَهُ نُؤْنُشُ مُندَ دَغَرَ فَارَ مَاحَ كَفْلَا يُكَفَّنُ فِيهِ چې دې کفن کړه شي پاوي کې دوه رسونو چې دې کفن د پاره چولې إلا بُردتُن مگر یو ساده رو ان غُطِّيَ بِرَأْسِهِ کچاره پټ پکړه شي پاوي سر مبارک دد نُبَدَت رِجْلَاهُ فِيهِ وسرګندش او ان غُطِّيَ بِرِجْلَاهُ او کښتيبه پکې پټکړې شې نو بدره سر سرو سرګن شو پردي چې الله حبيب صلی الله وسلم فرمایل چې دا ساده ورو نه واړو دي نو سرګړ واخر علی دا ول په دې خوبانه کې دي او بیا وي ثم بوسوي تعالی نا من الدنیا وی بیا فراخ کړې سو موږ د پاره د دنیا نه ما بوسوي تا هغه چې فراخ کړې شوې او قال ای اوی فرمائل او اعتوینا من الدنیا مونت دنیا را کڑی شوا ما اعتوینا آغا چی مونت را کڑی شوی دا نو صحابی وی قد خشینا پیشکا مونسر یر پیدا شوا ان تکون حسناتونا اسنا دا چی ویغا نیکی زمونگا عجلت لنا چې په دنیا کې پتلوار سره داغی بدلی مونت را کی دیشی و خیرت کیسی نسینا دیو جنوی دا د مومن شان ده کله کړه روخرا کو نو او رس کو خوشاله نو دې دې کله سوچ کوي چې دا استدراج ني اڅنه دا ځکه ما اعمال هم او دا قبول ني دا masala دا وې کافر چې کوم نیکي کوي ناغت خو په اخرت کې سملاوي کې نه داغه دا بدلی دنیا کې میراوي شي نو صحابي په دې لري شخصو جل ثم جاء لایب کی اویا شوروش شو چې جړل حتا ترکتوا اما تو امی فریحود سره روزمات نک او صحابی جړل دا درته وایې چې تم رخوا فیلا دې دې جنت زیرم پښه دې جنت زیرم پښه او لوی شان والے صحابۍ لوی شان والے صحابۍ عمر رضی الله عنه کل شهید شو نویدیش پگو کسانو کې ځان تعبیر جوړ کای یو پکې عبدالرحمن ابن اوفر رضی او تدوم لوی شان دیچه چې گو که اینا سنو دو خودو طولو نمخ کیوئی زر خلیفہ کیگمنا عبدالرحمن ابن او فرزی اللہ آداد نبی ریسلام موجزه و بیبیان و تیوی زمان پس چه مال با دربان تعلان کئی نوغاب عبدالرحمن ابن او فرزی اللہ قلب داس داس باغونا امہات المومنین تاو بخل چه آغا وقکی قیمت کیمت لکن جرہمو ندمرلوی شانوال صحابی دے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ <تصفح> او دمر خوف الہیو وان ابیو ماما صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> نبی ریسلام قال فرمائلی دی لے سشیع سش النشت دے او شیع احب اللہ تعالی چا غد دیر محبوب بھی اللہ تا من قطرتينی د دوو ساس کنا او سرینی یا ده دوو که دمونو ده نخنا یو <تصفح> قطرت دموعین یو غساس که ده اخکو ده من خشیت اللہ جده اللہ ده یرین دسترگون رو گرزی ده الله یرده خوف الهی ده او ده د ده وجن دسترگون اخکرہ گرزیگی و قطرت و قطرت دمین او بل ساس کې دیوی نه تو ته را قفي سبيل الله چې دغه وینه تېکړې شي د الله لار کې دشمنانو سره کافر سره جنگ دې او دیو مجاهد د بدن نه يو ساس کې وینه لاړه نداء الله سره محبوبا وعمل سران او ور چې اغا قدم یې نه اغان د قدمونو دي ف اثرن في سبيل الله یو آغا قدمون آغستل دی دا اللہ پلارکی دا جہاد دا پارا و اخرن فی فریض وطن من الله اللہ تعالی او بلغ نخد تدمون دا و یو فریضکی کې د فرایز اللہ تعالی چلوی دے اے اللہ دربانی یو شیف فرس کرے او دا دغی فریضی دا ادا دا پارا قدم علی مز دے روجہ دا زکاة دے حج دے یا یاداو تو تبلیغ دے قران او سنت دا رانا مطابق اوغری کی قدم اخلی ندا قدم الله ت ډیر محبوب ده ترمیزی او وقال حدیث حسن و فی او وی په باب کې حدیثن کثیرۃن حدیث ډیر دي د دین حدیث د ایرواز ابن ساری رضی الله عنه دی داغه کی تیرشو قال <سؤال> صحابی وی واظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظتا و انصيحت و وعظ کړه مونته نبی رحم السلام نصيحت وجلت منها القلوب داغه نا زړونه پيرشو واظاره فت منها العيوب او داغه د وجن سترګونه او اختيارانه وقد سبق في باب النهي عن البدع و ادا درته تیرشوي د باب د نهي کی د براعتنا د دیو جلګورا بهترین زله هاغه دی چې هغه زله کی یروی او دا غسر ګناه څخه راځي بعد زله سخوی داغه نه بالکل څخه ناراضي داغه علاج او نماو خوله و یو څخه قبرستان تزي افتہ او زل روزانه او زل خار خر خپل قبرستان تا او د سنت طریقې په نیت دی دي سارا دنیا نظر توريږي اخرت رايي دی یتم سرا شفاقت کول او د محبت دوجین لاس دا, دا و پسر کی خدل دان د زړه دا نرمۍ دوی او سبب کې او د چاړو کی سختی وی نو د حوامي می سبع او صورتونه لري د دین روزانه چې کمی خوخې دریس صورتونه لري وای نو میاش بلانی پورا چې دی بد زړه پنرمۍ کوي د چاړو کی سخویت تھی او جا اور پخپل حال پخ نو ورجی پخپل گناهونه نو حوامي می سبع او صورتونه لري پدې کې روزانه دري صورتونه دی وای دیسره الله رب العزت په ځلکی نرمي راوي ډېر خبر اترې کول غف شب کول لکادو قانونو جوړو دغه کې خلک ناز یا زنانه په کورونو کې دیسره زر سختي کې او د جړا توفيق نه ملایږي د ډېر او غف شپ خبرونه د دینه اجتناب په کار دي ځکه سخ زرو عل الله نډر لری دي او نرم جو والا الله رب العزت ډېر نږدې فضل زہد کی فی پا دنیا باپ دے فبیان د فضیلت د بے رغبتی کی فد دنیا په دنیا کې اے زہد فد دنیا دې ته وای چې د دنیا د ناجائز محبت نه سړې بے رغبت نه حرامي دنیا نزان ساتي دارنګ په دنیا کې داسې مشغولي کې نا چې د کار دی پاتشي د زهد فی دنیا دا مقصد دی چې د مزبا جماعت نور دینی کارونو نا دنیا ورته رکاوډ جوړیږي نه ځکه د اغه ذہن کیدای چې دنیا زما ضرورت ده زما د ژوندای مقصد نه ول حد سے منها او پدی باپ کی یعنی تیزی دا پکموالی بانه من حادی دی دنیا نا چه سمرا کاما دا استاد ضروریات و سرکورا دا نشریت دا حکم دای چه بس دمرا اندازه کی روی چه پتا بانه حیاء و پردوی او تپی دسوال او دبل دودری دونا بچه والحسی او تیزی ورکول علا تقلل پکموالی بانه من حادی دی دنیا نا وفضل الفقره او پدی باپ کی فضیلت دا غریبی دی چیو سڑے مومن دے مسلمان دے سبرناک دے او فقیر دے نو پا کې کدر تتیر شن چی غریب فقیر و مسکن با دا حق مالدارا نا مسلمان دے او حلال مال دے پدیلم لگئی غریب فقیر شاکر شکر گزارا باتی بینز سوا کالا مخت جنت تزیر قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شویل انما مثل الحیات الدنیا بیشه کا مثال د ژوند دنیا او د دې دمال دولت کما ان پوشان دو ګورې انزل الله شرالی ګلی دیرا نازلی کړي د ممد او بمنه د برطرفنا باران الله روړې فختلت به نبات الارض نوغن روعی جی فاری غبټی د زمکه مم ما زه هغه غټو نه یاکلون ناس چې فوري خلک ولانعام او زناور حتا تر دې چې اګهزه تل ارض چرونی شزمکا زخرفها زخرفها اغا خایسپل اغا نمایشپل وزینت او د ازمکا خایسته ازمکه په باغا تو په شنو فصلو خوست کی و زون ناو خیالو کی اهلوها مالکان ده ده غزمکه او ده فصل انهم چی بشکد وی بی قادرون علیها قدرت لرون کی دی په فصل او بادای بلا فصل لو کی میوی برو شو کی عطاها امرنا اذا ها امرنا نراشی دغه فصل تاعذاب حکم دعذاب زمغه لیلن د شپ او نهارن یادور دی حجا لنا ها نوگزو مونږ د غزم کاو د عفسل حسیدن دل دل لوکڑے شوه کا علم تغنا بالمس تبوی گنی چنو ولاڑ دا فصل فروندل تا کذا الک نفصل الایات دارنګ واضحی طریقی سره بیان و مونږ آیاتونه لقومی تفکرون دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي وردا آیات لفظی معنا او دا مشاهده دا باران رورېږي او زمکه تر تازه شي کو ناسه په ګلۍ راشي یا بل اذاب راشي نو مالک د ګټي چې ساری راځي شي وېګور انداز ژوندګیرا مال او دولت ته ژوند دي ګناشاه په مرگ راشي دا باډه څوک وای نه چې فلان او خپل ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ورو ور وفات شو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما نبیوی سفر تلاړه وا او چې کله را لاو د مرګ په څور ته لګید نو یو سو اشعار وي په فا زمانہ کې وای و دوستانو سلوی اختاله یوزی اغای ناس تا پاستا کڑه و نو ای دا خلق و ذهن که دو چی دا وادو جدا نشی وچی مرگ راغ و جدا کل نو ای تا ونوی چی دا یو رضی و ذهتی رکه نو بی بی آیشی رضی اللہ عنہ درور د قبر مبارکت را اغاشار شعارو آغا شعار دا سری وَي وَكُنَّاااااااااااااااااااااااااااااااااا مِنَ الدَّهْرِ حَتَّا قِيلَ لَنْ يَتَفَرَّقَا وَيْئِ اَيْرُ وَرَمَّاوْتَ عَدَى سِمَرْگِرِو لَكَا غَدَ فلانَي قَبِلِيَ غَدْ وَدُوستَان سَلْوِيخْ کَالِيَ وَزِيْ تِیرْکِرُ بنون او زامن زینت الحیات الدنیا دایا زینت او رونق دے دجوند دنیا دنیا بد دنیا رو نک دیو دنیا سره با پاتی شی قبر و خیرت کی داس فکار نرازی والباقی آتو صالحاتو او باقی نیک ملونا چه غموز دے دا ذکر د تلاوت دے هر نیک کار دے اغا باقی پاتی کی دن کی نیک ملونا خیر و نعند ربک غردی پنیز در افستا ثوابا وخير العمل او غرض په م ساتلو کی په م ساتلو کی دا غرض دی الله تعالی چې وینه يعلمو فها شيء انم الحیات الدنیا ویشک ژوند دنیا لاعبن لوبری ولحو نو او پا یوب البان فخر کولی بینکم پا من ستاسو کی یو ایر زمان نم ډیر لئی دے او زمان مال او جیدات دیر دے و تکاسرن فنم والی والاولاد دیو بل سرم مقابل دا پا دیر نو دا مالونو داولاد کی کم تلیغی زند میسان دا دی مال دو دنیاو دو جوندون پا مثل لباران نے باران رو وریگی اعجب القفارا تاجب کیا چویز مدارو لرنباتو حوغ بوٹی داغوی ثم یحی جو بیالاب تکشن بوٹی وچی مصفرن نوینی بے ثم یکونو حتو آمن آو بیاشی زرے زرے دلدل دل دل دا دو دنیا دو جوندون مصار کشن جو و فیل اخرت ف اخرت کی کچری سڑی دا ژوندون ګډ ور تیر کړه عذاب شدید و عذاب به وسخ او ک ژوند دې مطابق تیر کړه و مغفرت ن بہنا بی من الله تر اف اللہ نا ور رضوان او رضاون کی بيد الله و مل حیات الدنیا نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر نو انت سامان دې لوګو ته سامان ددو کیدانو راځته مې ان شاء الله به وای او صلی الله تعالی علیه و قال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چلوې دي زوینا حیس تکری شوې دي لناس د پاره خلکو حب الشہوات محبت د اغوا شاتو د سیزونو مینن نسای یعنی د زنانو والبنین او دو زامنونا والقناتویر المقنطورا او اغخزانی جمع کرشوی من الرحبی دو سرو زرونا والفضوتی او دو سپینو زرونا زر والخیل المصومتی او داسونو خیستونا والانعام او دو زناورونا والحرس او دو فصلونونا یعنی داسی زون خلقو او د دی د وژن اخرت او د قبر تیاری کې شاکړه الله وايي ایذما بندگان وذلک متاع الحیات الدنیا نا کوم سيزونه چیزې شل دا هغه معمولي سامان دي د ژوند دنیا والله عنده حسن المعاب او د الله سره هاي استځه دوه ورته لولته وقال تعالی فرمایلی چې الله تعالی شلوید یا ایها الناس خلقوا ان وعد الله حق बेशक وعد الله حق ده قبر جزا سزا ده قبر ده زندګی نفس به فرصت ده قیامت را پورته کیږي جنت ته جهنم ده حساب ده تول ده تل ده میزان ده پل شراط ده ان وعد الله حق बेशक وعد الله حق دا فلا تغرنكم نو هغه ما دوک کې دی وانه چې تاسو د دنیا